37. hetedik fejezet December 10. -e, vasárnap Berta Isten tiszteletre akart menni Aválcneszbe. Vonzotta az álhatatosságot árasztó Ódon templom, amely annyi tragédia tanúja volt már. A fekete halálé, gondolta. Aválcnesz temploma már abban az időben ott állt, amikor az egyház szinte valamennyi tagját elemésztette a pest is. Hana csak le akart menni a vállalkozás irodájába. Berta a ragyogó reggeli fényben kompraszált, majd kármőire érve kocsin folytatta az utat. Göröngyös úton haladtak délfelé a tengerszoros mentén. A kis gazdaságok, amelyek mellett a kocsis elhajtott, azóta ott feküdtek, amióta Berta az eszét tudta. Miközben a hófoltos, mocsaras vidéket nézte, a tengerben odaveszett férfiak jártak a fejében. A szülőket, testvéreket vagy feleségeket egy-egy pap látogatta meg az idegen országokban, Spanyolországban és Portugáliában. Tudta, hogy odelen európában katolikusok élnek. Vajon vigaszt tud-e nyújtani egy katolikus pap az Istenükkel? Az út egy karcsú lombját vesztett nyárfasor közé vezette őket. Berta orra megtelt a nedves föld illatával. A templom zsúfolásig volt ezen az adventi vasárnapon, és az az aválszneszi lelkész prédikált, akit a legjobban kedvelt. A férfi lila talárt viselt, és lila volt a terítő a szószéken is, az a szín, mely a felkészülést, a bűnbánatot szimbolizálja, és a gyászt. A lelkész is megöregedett, még testesebb lett, az állam még inkább előreugró. Kisé, izgatottan csengő hangja azonban mit sem változott. Senki sem éli le az életét úgy, hogy nevétkezne, hirdette. Berta úgy érezte, egyenesen ő ám a lelkész az egész gyülekezetre nézett. Mi értelme lehet ennek a sok nyomorúságnak? kérdezhetitek. Nem könnyíthette volna meg Isten számunkra a választást, nem tudta volna bűntől mentesen megteremteni a világot. Akkor mi sem választottuk volna Istent. Szabad akarattal felvértezve teremtett bennünket, Mi pedig a magunk akaratából hagytuk el a paradicsomot. De elküldte hozzánk saját fiát, Így adva meg a lehetőséget arra, hogy az üdvözülést válasszuk, És ez az, amire Isten azt akarja, hogy felkészüljünk és várjunk. Az, ami egyszerre az elszámolás... És a vigasz. Bert a kis sírva fakadt, de tartotta magát. A végén még gúnyolódásnak tekintenék a könnyeit. Egy kisasszony gyermek és szeretet hiány, ahogy azt hitték. Bundát, kalapot, kesztyűt és állat viselt, amikor az Isten tisztelet után beszállt a kocsiba. Ám amikor a kocsis egy prémtakarót terített az ölébe, képtelen volt megköszönni. Mert félt, hogy megremeg a hangja. A talaj csikorgott a kocsi kerekei alatt, és a paták szapora kopogása kísérte útjukat. Kinyitotta a narancssárga épület ajtaját. Oda bent csend volt. Lassú léptekkel felment a félkörívben kialakított lépcsőn az emeletre. Hanna munkába merülve ült. Berta oldalra billentette a fejét, és a hajózási lap Hanna előtt nyitva álló oldalára pillantott. The Shipping Gazette of Norway Zsúfolásig tele volt, tengerészeti és biztosítási ügyekre szakosodott ügyvédek, valamint a szolgáltatásaikat felajánló, hajótörésekben utazó ügynökök hirdetéseivel. Szerencsére nagyon jó a biztosításunk. Szólalt meg Hána. Elengedhetetlen, hogy az legyen. Berta bólintott. Az ellen azonban nem voltak biztosítva, hogy az emberek vízbe fulladhatnak. Biztosítva voltak, hogy ne veszítsenek pénzt egy szerencsétlenség során. Biztosítva voltak, hogy úgymond fizessenek nekik a tengerészek haláláért. Berta odament a nagy ablakhoz és lenézett az utcára, amely a vasárnap ellenére sem csendes, sem üres nem volt. Még éppen látta, ahogy a patikus egy nagy karácsonyi szalmakecskével a hóna alatt sétál. A következő pillanatban a férfi eltűnt a szem elől, de Berta úgy sejtette, a patika felé tart. Ő és a családja az üzlethelyiség fölötti lakásban éltek. Elképzelte, ahogy feldíszíti a patika kirakatát. Tabletták, üvegcsék, kötszerek, szappanok, kenőcsök és különféle savak a szalmakecske karácsonyi monók és pirosposgás babák társaságában. Azután észrevette a világító voltot, amely fehér fűrészlapként forgott a látó szélén. Visszafordult a szoba belsője felé. Amikor megpróbált Hanára nézni, egy része eltűnt a fény mögött, amely hamarosan gyötrelmes fejfájássá alakul majd. Haná kocsit szerzett neki, ám ő maga az irodában maradt.